انسان خوشینه بولګی الله چې سوازاله کې خير ده الله وايي قتال کې फायदा ده ا دې نه وایي نه قتال کې फायदा نشته تپوی کې خدا کوي الله کوي چې ریا قتال کې फायदा ده چې کافر راندي کېږي دریم قانونو اشار حرم کې جګړه څنګه ده تپوس کې رتا نه په بار دي میاش د عزت کې جنگ پاګي کې وا جنگ پاګي دلوي لیکن من کول دلال دلالا یو انکار کول دا غنا دعا والمسجد الحرام او بهرمتی د مسجد الحرام در اوستر دا دا غنا لوی د الله پریزو چلور پنجم والفتنۃ اکبرو مین القاتلی شرک ډیر لوی د دل قتلنا کاشر حرم کې شر خدمت میږي نو شر خدمت موله د پاره اشورې حرم تم وګړه یاد وکړه په تعلق ولا زالنا يقاتلونكم او مېشابه دې کېتال کې تاسو سره تر غيږ واپس کې تاسو دین نه کوي وسمنته کافر خو کوشش دې کړی چې تا کافر کړي لیکن یا لرا او اچو جو وارد د تاسو نه خپل دین نه دی مرشو دی وی کافیر وو مو کافیر دی انکار کوون کې د کتاب ذکر کتاب سره لګیدلې دی وی انکار کوون کې د کتاب کتاب کافیر سره نه نو دا کسان حبتت اعمال فی الدنيا و برباد شو عملون د دنیا و دنیا و الاخرات دې مز حاج زکات د دې هیڅ نه قبليږي چې کټال نه مانی کافر سره کټال نه مانی نو د دې هر سره ای ګانډي کافر دی اولای کا صاحب نار دې دې ځکه ان دې پای پای کې مې شه یقین نه کسان چې وی مناله جاد وی مناله کټال ټول بیچاروم کافر سره او هغهسان چې رټو کړو جاجو کړو پلا د الله کې ولای کوي رحمت رحمته الله داغه کسانه دوی عقیده لري په جنت د الله ارجون يعتقدون رحمته الله جنتو عقیده لري په جنت د الله او ولاده به كون کې بان سلورم قانون يسالون کن الخمر والما يسرو تپوس کوي د تا نه په بار د شرابو جوال کي خمر قومروت العقل كل ما خامر العقل هر هغه عقل خراب وي لکه نسوار وي عقل خراب وي چرس پودر عقل خراب وي والمیسر جواری عقل خراب وي اولو مرتبه ده شرابو او والمیسر تپوس کې د تاڼا په بارد شراب او جواره کې مطلب کور کې عام غاری مسله دوځه येते آګه مسله چې دوی جادلې شراب وسکل کې د شی لیکن بل طرف ته ګناه لري جواري کېدې چې دوه روپۍ وګاټې لیکن بل طرف ته ګناه لري نو عقل مند لیک فائدې لپاره ډیر تاوان نه کوي ګور کې کام نه غواړي نو د خبرو د مایوره نه پالوږه ځکه دا نشي سوزون نه پالو نو یو رورو پول لري عبدالرو چرې پوډری دے چرسی دے اول غټل پی یو ای زی غټم او دے پچر سو پبنگو خدمتای زدره جرای کی دا بلتون پزر اوی چې پو پو جوارای بنیافته شی وکنه نو کماشم اول نسوار کای نو منی کا دا شی موکو سگرېډیس کی منی کا نو کته د نسار نو منی کې بیا په سگروٹ اچته ده بیا په مختلفو تزونه ده چارس بان شراب انجام جو کور خراب شوه ول میسر اول جواری شروع شوه ده نصیب دی وای اری د ماجن په نصیب کې د دکاندار په نصیب کې روپۍ ده او دا په نصیب کې بسکوټ یوټی کوي اری پاکستاني ش دی اری دکان کې جوړنګستان نصیب تره په نصیب خره یو ساده یو کاغذ جوړنک ا 200 300 روپۍ جوړی کړي ځان ده اری دکاندار نصیب کرے اما شو غریب راغلی یو بسکټ پکېشته یانشته یا خالې دې پهنه دې پیس نشته اری و جاري کې اول دکان کې لري جواره شروع کړي یو غړې پکې جوړان دا کړی دا غړې اخر کې خپل قوت ووري چاته نه ملایږي په شوي اگر غړې شو هغه دې خپل قوت ووري هغه ټول خرڅه گم را کړه وایسته رزق بیا انعامی باند دیو فلان کئی باند دیو اوری بیا لاتریانی دی او بیا لکا دو عمری چکاٹو پاکی واقعی دیکھ پا حرام باند دی عمری روم لاتشی دیکھ کافر تا ہوگو تا تا عمری لازی کفر باند دی پا حرام باند دی تا پوز کئی ماشم اول په بیلورو باند شروع کی گی نتا منی که رورو پور تا او زيور او جوارګر دی او بل چي د غټل کي انځا ميدايي چې جنگ د کور کې کور کې فزات جوړيږي د جوار او جوارونه ادا میسرونه د خومونه منې کوله ته پوس کې د تانا په بار د شرابو د جوارای کې اوایا پری دوالو کې د ګنالوې سه فائدې د خلکو ګنا د دوالو لوی دي د فائدې د دوالو نه تپوس کې د دینه چې دوی څه خره شو کې خره سو کوول له عفو اوایا زیات وی نو زیات څه چانه نشو لسلک وی ناغوې کمه دل شل نور پکار دي کشن لکشی ناغوې صالح نور پکار دي نو زیات غو نه چاره الله دې رحمتونو لکي په از شیخ باندې اگر معنا کای کو له اوو ساده ده نن زیات کای څو زیات کا کنه دو روپۍ دې دو روپۍ زیاته کا دنا کوي نو یو لزره زیاته کا نتا نه زیاتې کینانو بیان یې الله تعالی سره خامخا د فکر وکړو کای په دنیا او په آخرت کې تپوس کې د تا په بار دي اتیمانو و اصلاح دوی به تر ده پنزم قانونو کور کامن پدیر آزی چا دی یتیم سر احسانو که یتیم پا سر لازکی دا از یتیم سر باندی لازکی خورو هر سمر چی ویختر آگلی دی اللہ والا نیکی ورکی یتیم سر احسانو که مسلح زوجی حتین دا یو سر مرد دے وڑکی معاشم زوی پاتی شوی دے او خو نه نپوی گی نتر دا سر ویختی دا دا برسی دا دا دی او دا فلان خیراته ده دا فلانه دا عرم شوه نو یتیم سوپر جلوی ده تا مال تعلان دا ظاهری استا فائده شوه لیکن کله چاقه یتیم نو شو ناغبوهایش زماز پلاس دومر جدادو دومر پیسیوه دا چا خولو لیدی تو پک براواخلی پدی مره بکی دی نو جنگ پسه شو جنگ پدی شو چې یتیم سرعشتان دینو کنه فساد جوړ شو تا پوس ک مبارد یتي منو نو اسرات دې بهتر دي کتاځ یوزای کړ دې لاره نو دې دېونه ستاسو ک یوزای په کول سرول کوئی ړونه دې خیر دې الله پویږي په فساد کونکي باندې اصلاح کونکي نه ک خو خو دې الله نو تکلیف کې باندې چلوتا سره الله بیرو کاټوي سم ځای جدا کوي ګرانه بابا یقینا الله زور او حکمت والا شپغم کارو کور کې امن واړی نمشرک خځه کور ته مراولې او مشرک سړی لور خور مور کوي کله کور کې به امن نه راځي ګور جنگ بهې نکامو کوي مشرکانو خو زرا دا اسلام زو جہات انده یو طرف ته هغه مشرک دا ډیر اخستل او ډبل ویډو برازی برازي برازی صحیح برازي سپر شوټو دا फायदा ده پچی لیکن بل طرف ته مشرک را ده کول کیا مون نه کوړي هغه پیريان ډيري هغه کار وخت پیري نه نن پیريان يره شرغل مولا براو نه کیږي نه بیا سبا مانکی لا نه بیا بوای کاکا لا بیا بوای بنرولا داغه عادت غلط چوي په شوي هغه پمونجواران وخت شوي ده اوسته روزانه بیا ټنګ کوي او غاړي کوي دا وې سموڅې جنگ جوړ شو دا جنگ پرځو جوړ شو خو مشرک دې کور تراوسې کنه کور کیا من را نهږي او کو شړې مشرک خور دی ولا ور کړو ناغم واحددا کور کې نه استدا اذيار و هيو سنډه خلاص کړو کور ته نو دا وای دا سنډه په بسې وته پسې راوستو نو دې وې داسما پیر دی وای روبي پیرشي جنگ ده در جنگ پسه جور شو خب مشرک دیور کریا کنه پور که امن غاری نم مشرک سرا واسطه موساده رشته مو کو ولاتن که المشرکات انکام کوی مشرکو خوز سارا تراغی چی من را ری وین دا مومین ورد دا مشرکی نا ای دا مشرکی نا ولو عجبت اگر کہ کی تاجب کیا چاہیے تاثرہ رہا خائص دا گئی مال دا گئی اور نکاہ کی مور کوئی مشرکان لڑا رہا تراغیچی مانداری غلام مومن غردے دا مشرک نہ اگر کہ کی تاجب کیا چاہیے تاثرہ رہا کہ مشرک موٹر ایڈیر دی گاڑ ایڈیر دی یا لوئی سلسلت لیکن مشرک دی سندگان کورترہ ہو کو لی جنگ جوڑی گی ریشته ور سره مو دا که سان دیرا بلی ورته وی ورته را الله را بلی جنتا او بخری دا حکم بیان یې خپل نه غي دا په خلقو خار مخاجدی پن واغلی د تا نه په بار د مائز کې دا مسلام سجاتا انده قر کې کامن غواړي نو د حالت حیز کې قربان مو کو د هغه د هیز کې قربان جوګړو نو فایده بدای القضا د شاوت بشي لیکن بيماري برازي او تکلیف برازي بیا به الهای شکي نه نو تنګ دس به یاره وخت پریشانه به نو مکو دا شکار چراب مڼې کړي یا کار چلکې د هیزو کمام مو د چره اغه درې ورځې درې ورځې کم هیز کې دي شي او زیاد مدد چه دا اغلس روزی لس روزون زیاد کیده نیشی او باقی مانده در چه سنگ عادت ویاغ سیوی او در نفاس اکثر مدد سلویخ روزی سلویخ روزون زیاد کیده نیشی او کم مدد چه دا هر انسان پخپل بیماره بنی پویگی دانه چه لس روزی که انتطاعت دم راشی نروژی دی خوری او موزنی دی پریدی نا نا نا نا کالا بیماری ختم ایوی روجی مزدی کئی او حیث حالت که او در روجی قضا لازمه بازی ناپو اخلاکو سا گوله استماره در پارد چهیز رانشی روجی قضا نشی در نارواه در نارواه در گوله نارواه دی تا پوز که در تانا پو باره در او حالت الحیث که ما تا ته لزار फायदा غسل نه راوا اندنه معنا طرز غونونو پوری انور फायदा غسل جایز رد په خلقو چې چا بهو फायदा نه غسته دو پور کې بنه پريغو دو او چا و دې کوله اسلام کې فائدہ داش و چې کول کې پادګیدې شي خبره ترې کولې شي لیکن تلاوت د قران دی نه کوي قران د لاس کې دیوم نه او تلاوت دیوم نه کوي د دایلیمز ضرورتونه د جوازشته او چلاوه دینه کای مځینه کای انور کوټ هکوټ کې تور کارونه ان تس نو کیږي او ټول جایزه تاسو کوي د تعالی کو بارد مایز کې حجه درو در یا دلسونه زیات شي یا نفاس د سلو سلویو خو روز زیات شي بیا مستحازه د ته ولي استحازه د بیماری ده بیا موز او دست نمانی کهی کهی دی هر موز پایده وصلو که انزفه طریقه دا یا دری موزونه پا دری آ پینزه موزونه پا دری سر دی کهی سر موز دا پایده وصلو که دا ماسپاخین مازگر ماسپاخین موز لکه مثلا یونی مکو انتظار دی کهی پاکم دری و پوری نبیا دی وصلو که نمازپاخین و نمازگر موز دو پیوتین دیو که بیا ده ماخام نوخت دی که مستان جوار یوٹم دیو که دری غسل و سره دری موزه بشی او طول که آسان طریقه هر موز ده پار تازه او دست دیو که نوچه اغم وقت ختم شی بس ده ده او دست ختم شو او دست ما اسپاقین موز ده پار او دست کرو نوافل فرائز ارس دی کهی چه ما تازه او دست بیا ماخام راش تازه او دست د پوزګی د تاتنه په بار د مېزګي وا دا دې تکلیف ده کارو مبرته شي د خوونو په مېزګي مرز دي کېږي هرتا درې چپا کې شي خدای بيبي دا هیڅ اختیار نه ده د غیر اختیار دي دی پوزګی نه بیوازه ني نو چې بیوازه ده درا شي نو ته برته کېږي نو چې ملا او پیر له دراګره د بیادت کوي پوڅه نا تا بیرتکی که نا دیووی زمان ورسل جوڑ دا ورسلی ها حیز والا راغ دا بیرتشا بیداد که نو بیرته که نا او ری او ری موز اکره ده او پو محراب که ده او بیا پو سنتو پس شروع شد دعاو کن دل حیز ور گره ده او ری پو قاسو نزان دا پسی سا موز تا او ری خد دا موز واکی گی ولکا آغا حیز بی اختیاری ده اتنا دا سره به اختیار دلته درغره ته به کیږي نه ولا تقربوا پاکشی، پاکشی، یعنی کی راتلو اللہ، اللہ من دې کی غریتا درغې ته پاک شي کله چې خې پاک شي یعنی غسل وکي راتلو غریتا سمجامر کړو تاسو ته الله یقینا الله من کوي توبه کوم کو سره من کوي پاکي کوم کو سره امر الله په قبول باندې کړې ده دبر باندې نه ده اخذ استاسو پسلت استاسو راتللو که اخفل پسلتا انا شئتوم کم انا شئتوم پا <تصفح> کم کیفیت شئستاسو خوخوی انا مانا کیفیت مکان کیف انا شئتوم پا کیفیت کی شخوخوی <تصفح> قرودن استجاعن وغیرہ انا شئتوم حکم کیفیت چ خوښوي ليلان ناران وغيره مخزاستاسو پسرديستاسو راتلو کوي خپل اصل ته ان ناشې ته په کوم کیفیت چ خوښوي لیکن يا ان عنده ایتانو کوي خذتا حکم طرف چ خوښوي لیکن شرط دي وي چې دخول بشي په قبول کې نه دخول په دوبر کې شرط دي رب طالب کو جاری وی من جانب دوبر دخول شی په قبول کې بچي چې پیدایکي جن احوال بھی رنگا بھی وی رنگا وی نو الله وی نه وی اس ان شیطان معنا په ابتدار مکانوم لیکن ایتيان بقای خپل پزل دا نو کا پرویز وای دوبر باندې راتل جائز ده مداغه خپل به دوورینو اللہ اخو قبل ویلی دی، ویلی دی، او حرس قبل ویلی دی، انا شیطوم وقدیمو لی انفسکوم، او مخیو لی د دا پای راق پر نفسونو، ذکر دا اللہ، اتم قانون، مقصد داو دی، مقصد دی، وقدیمو لی انفسکوم، حدیث کے رازی دعو آئے، اللہم جنبن شیطان، وجنب شیطان مم رازق دنا الله بهدګي مونږه شیطان او بهدګي شیطان زموږ د ولانه دوغه وړه چې دوانه غوړي نو جد بسم الله نو ډوړی خوری شیطان خلاص گئی نو جدانه غوړي نو په اولاد کې مخالفت وي د شیطان وقدمول انفسكم ام مخي ولي د پلار خپل اولاد دوه غوړه او وی ری گیداله انا اپو شئی تاز میلا الله زرا او زیر ورکا مومنانو لالا نهم قانونو قانون کول کی عمل قواړی نو کول کی ذرب بیجتی مو کوئی د الله ظلم توهین مو کوئی چار وخت ساوګان ساو قزم په خدای قزم په خدای قزم په خدای نو چې روزانه په یو کور کی ذرب دنوم بیجتی کیږي اخر کل رات دی شي در رب د نوم تعظیم کوي بیا بیا ساوګوندونه مکوئ ولا تجل الله مګر د نوم د الله نخا د برو چنيکی نه کوي چتقوان نه کوي چسل نه کوي په منزل دخل کوتي قسم په خدای چنيکی بنو کوم تقوا بنو کوم د دې دوم کزانو په منزل ګزرو بنو کوم دا ساوګوندونه مکو سړیا کداز پناړولبل ساوګن کري مات کا کفاره ادا کا زبفلاني سره خبري نو کوم ساوګن مات کا خبريو کا کفاره ور کا اشراو کوي چسلانو کوي د مميزه خلکو کې کی یعنی کینو کوي ای پخپلو ایمانو کې پرهامه کې او ولاده اورې جن کې عالم اوستقسیم تفسیر لري د ساوګن ساوګدري قسمه لغوه غموس منعقیده ناغو آغا سوگن تیویلی شی تیرشی زمانه که دیوکار دی که دی دو یادنه که سوګنو سوگنو که خوستا زده کې دروغ نی لگه تا داوی قسم خدا زید پرون پی خور تا وو استا خیال دوچ آغا تلی بایی پرکیه نو تلی نو پدی اللہ پاک نیول نکوی دا افوالا دا نه پاکار نیلی خووی کرو نو الله پاک نیول نه نکوی دېما یمین غموز دی یمین غموز تر شي زمانه کې په یو کار کې دوه باندې سوګن کوي او خپه توا جا کار دا زمو شوې په درو سوګن کوي قسم په خدای چې زید پرون پیغور ته تلې وو پکې نه نو تلې ده په توا په درو سوګن کړې قسم په غلای چې زید زمامخ کې دازمکه عمر باندې خرڅ کړي وا پکې نه خرڅ کړي نه وا دا یمین غموز دی دې جرم دمر لوی دی چې کفاره دنیا کې نه درلودل او <تصفح> قاتل زنا غموس و دا کبایر وکړي توبه دې وباسي الله دې ورتافو کی کړي نن الله سزا او درې مناقیده وا راتلون کې زمانہ کې یو کار کول نه قربانې تاګو قسم پخلای چې پیغمبر ته باندې زم بیا لار خاني شو زنب بیا دې بے د کفارہ ور کئ غلام آغدی زمانی کی نشتے، و دی ازادئی اغه دی زمانه کې نشته لازم اسکینان الله دوه ہفته ډوډۍ دی ور یا جامه دی ور کئ خو یا درې ورځې روزي دی ساتي پر لبسه داري حکم روسه صورت مهاله راځي دلته دا دوزه کورشو غموزه او لغوا نن یې ستا سره الله پر لغو سره است پسو کووندونه کې لیکن نسیتاس لاله پاشی سره جکڑ ویستاس غلونو وللا د بخون کې برذبار لثم ال شرې ساوګا نوکړو چې قسم په خدای چې خز د بقران نو کوم نو چې څالوی خرج چلور میاشته قربان ونو کړو نو خزه دنا با باین طلاق باندې طلاق شو او کروجو کړو نو بیا مخکې څلور میاشتونه د دې کفاره ور کفاره دې ور کوي د پالا کسانو چيلا کوي خپل خوځو سره درنګ دې تیري چلور میاشته تربوز ارباده جوو فاین فاو فاین راجعو کډی رجو کړه حتا تفیا الله کډی رجو کړه نل دې بخون کې مېرابانو واینا زم الطلاق یو له سمحو کوم د طلاق مطلب ده سلام چریب نہ ورتے نہ بولتے لیکن کور جوڑی نه اول قانون دا روز صورت نسائ گوراشی یو خد نہ شزلا خبر نہ وری سای شرمئی نہ اول طریقہ دا جنسیت ورتکی پنچت پو اشوا نڑے رسا دا ک پنچت پو نشوا نو بسترے نہ لریکا د کڑ نہ نو کپدی پو اشوا نڑے رخدا ک پدی نشوا بیا ویوا پومیزوغ نه ګورای پومیزوغ نه پوګیږي وی وا نک پدی پوښ وا نډی راځه او که پدی په نشو بیا وطلاق ورکه بیا وطلاق ورکه ځکه تائی کې راځي یو سره خزه سمول هم نشي او دې تلاق هم نه نو دا بیا د یوسف سره دی دې د بن جنت حرام دی دې الله جنت نه وی د یوسف سره جنت نه وی دوی س دې تیری شي ځکه نه سمي یو نه نو کل چه نوبت ده طلاق راشی نو ایسی کور جوریگی نا انجام بسشی ده طلاق وین ازمو طلاق نو طلاق نو طلاق چه نبی نو کور نجوریگی نو طلاق بکر دارنگی مشرک ده بیداتی ده سمیگی نا نپنی شرک بیداتی نو طلاق ورکوکا نا ای اتا دغس ویز ما پیر ده ده استاز ده طلاق که روکی که چکه سمیګنه بيدار نه پریری چیرګ نه پریری وې ما زما امام دی او زما پیر دی بلار دی نکړه د وخت دی نو چې بلار دی نکړه د وخت دی چې هغه زغه سمکار درنه کیونه لریګه کنه وینا زمو تعلق اقدی قص کول د تعلق نو الله لري او رځون کیاله مو وال متلقات اوس د طلاق دری دو کو سره يو پویل يا سره په ايقاده او د طلاق اچول کې خ کوميو دي او بد کوميو او دا انګي اقصند د طلاق سي نو اصل کې په ټول مباح زونه کې مباح زونه کې انتهاي غشي چې الله خبر کېږي او غره طلاق دي حت تواس طلاق بنورته مباح سوزونه لکا ګوڑا کړل چایس کل ډوړې کړل دا مباح سوزونه دي درې طلاق مباح شه نو پدې مباح مبغوث شه الله په نسبنه طلاق دی الله پدې دی طلاق ډېر خپکیږي ابلیس په طلاق ډېر خوشاليږي جگای دېز کې راضی سن کې خپل ټا غړولي او واره رالېږي خپل کار کړديږي اغي او یو وی ماداو کرو بلوی ماداو کرو نکو یو را شی بیا خضا و ما پرې خود و سو برشمع پاگی کی طلاق نو ها چولے ندی بیا خوشحال شی فائل تزمو زان سر را طول کی را کی دا سی ابلیس خوشحالی خبر کی په پا طلاق بانی حت تلوست طلاق نوبت نده پکار نکول پکار ده لیکن مجبوری را شی او طلاق ورکی نو یو طریقه د طلاق دی احسن احسن یعنی تور کې طلاق ور کو هغه یعنی تور دې ته و چې زنا نه مزاوب نو هغه تور هم دا چېاګه کې د سړي خزه قربان نشوي لیدل قتل نشوي نا هغه تور کې دا وای ته ما نه طلاق یې کوی وی بس خاموش دي وکي نې دي تور پڅه بحیز راځي حیز پڅه بیا تور بیا حیز بیا تور درې حزب مکمل شي چې دریم تور راځي د اخذ پخپله مغلظ طلاق واقع شو دا ټول کې نو دا کې چې درېم اچ داخذ د خاله په فقره پاتم شو نو غالبا دا درېم اچ کې دا طلاق پخپله واقع شي مغلظ شي در احسن طریقه ده دوی حسن هر میش کې تور چې کل ځانانه مسکه نیو طلاق بیا بل میش کې یو طلاق بیا بل یو طلاق نو دا هم حسن طریقہ ده لیکن مخ کې په نسبت باندې دې اگر ډیر خره چې دې هر میش کې طلاق لفظ وایي ا مکه هر میش کې طلاق لفظ جنو ویلې نو زنانه تاسو تکلیف نه راشي دي نو دا هم حسن طریقہ ده احسان حسن احسن حسن مطلب نه چې د کثواب نه نه احسن حسن مطلب دا چې دا مغبوزه بدعتی طریقه نه دا بد طریقه نه داریم قسم طلاق چاغو بدعت ده بدعت الله په دې عزت خبر کیږي بدعت اغه خيز حالت کې طلاق ورکول خيز په اس کې طلاق بنور دا رواي چکله جنانه مزاوجه سره پیوزل ترابور کوي ناروا ده هي زالک کې بتلارنه ور کوي بدعت ده تلاق وا کوي کیږي خو پیوزل ور یو دوا ته تلاقا ته یا ته ما نه پدریو تلاقه باندې تلاق ته تلاقا, تلاقا, تلاقا, تلاقا. یا ته معنا په دریو طلاق باندې تلا ته دا دریو واړه تلاقونه په یوز ورکور دا بدعت دی الله په دې خبر کی خزم شي لیکن طریقه دانه او بدعت کړه دا د طلاق طریقې شوي احسان حسن او بدعت اوس احکام په لاس را تلاق درې قسمه ای رجعی باین مغلض رجعی طلاق ا چیو طلاق ور کی بیا رجوع کی رجوع کی لیکن رجعی طلاق سړای پټول زندگی کې دوز لويلی شي کله دا طلاق طلاق لافر چي دے پټول زندگی کې خاون خزه تک دوز لويلی شي دوز لوي یو زل پنځه کال مخکې ویلو یو لاس کاله پس وی بیا پینزل از کال پس بیا یو ظلوی او دو پدی کلکا که ناستی شد زینا چه آغا دو مخی موجودی دیدی او دا درم شن او ملگر شی مغلص شی پا طول زندگی کې طلاق طلاق لفت فقط دو ظلوی زیات نه نا رجعی طلاق که رجوع کی رجوع یا پا فیل سره یا پا خبر سره ماختل ما خبر واپس واقس او با این طلاق با این طلاق ځلفاظ کنایدی ته په ما حرامای مسلله نیت کول د طلاق متلاق واقعي کنه نه واقعي نو چې باين طلاق واقع شي نو بیا تژد نه ناکه دوباره نکاح و تدريم طلاق مغلظه چې دري طلاقونه واقع کړي یو زلو له دریمه شکی شو یار مېش کې دري زله یا یو زل باندې دري زله ویلو دا طلاق مغلظ شو نطلاق مغلض کی سو پر بل خاون نه شوه پختل بیا بل خاون پختل خوغه طلاق نه ورکړي اگر مخکنه خاون عدت ترشي بیا عدت نه پاس بل خاون کی اگر بل خاون چا طلاق ور کی پختل خوغه او بیا عدت تیر کی مخ کی خاون ته رجوع پی لایز نو دا طلاق رجعی باین مغلض د دې احکام متللقه خځه جی نو داغه سرور قسمه ای په دې د عیدت یو دای چې وړه ماجو مځ نه ده صغیره ده نو عیدت درې میاشتې ده او یو دای چې ایسا کبیره ده بډای زنانه ده نو درې میاشتې ده او یو حاملې نو حاملې نو وز حمل عیدت ده او حایزه باکره ده نو بیا وز هز دری حز عدته هغه پاس بل خاور کې نجایزه او تلاغ شي درنګ دې تیری نفسونو باندې دری قره دری حز ندیاله اغیله را جاګې پټ کې اج پیدا کړو الله د دې په ارهاو کې هي بیا عمل کوي دې منداري په الله پرځه آخرت او خوندان دوی ډېر لاغ دي په واپس کول دوی پدې کې کدوې رادو کړ دې ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف ذيخذل لا فشانت دا بشیره چې په زنانه او باندې دي بالمعروف وخطر قیصره زنانه او حقوق اشته په خوندانو لکه څنګه چې د خوندانو حقوق اشته او زنانه باندې لیکن ولرجال علیهن درجه د پاره سړو اوخذ باندې لوی درجه لوی در جدا لوی در جدا سمانو لوی در جدا حدیث کی رازی اسلام فرمائی لو کنتو آمرو احادانا عیسو داری احادو لامرتو المراتا انتا شداری زوجی ها کم ما عمر کرده ده عزت سجده و کیچاده پارا نما بولو خسته چه خوانده سجده پولا لوی در جا اللہ ور در این حدیث که را دی خواوند یو عمرو که دی, دی تور غرنه آه سور غر تزا آل تنه دل ترازه نو بیا پکاده جزنانه تابیداری جو که ده خواون اللہ ولی درجه لوی ورکڑی دا ولی رجالی علی نه درجه دپار سړو پا خودو دا لوی درجه نو چه درجه لوی ورکڑی دکنه یو بلا خبرون دکنه زدا چلوه ورکړیدل نو گزاره دېوم ډېر کایچ نه حاتی چې سايتي نو دروازې غټي سايتي چله خاونه درځه ډېر ورکړیدل د دې دې دې دی برداشت دېږيږي আজি دانش ما خام روزه ما ته کې پکوړې نه دې تیار کړې دي ځان پکوړې کې دا موږ کو لې گزاره کو پښوي هر وو خوځو وو سايګې زم زلا دې درځه ډېر نو څه څه گزاره تم کو کنه ولې رجالې अलैنه درجه د پازړو په خوځو دا لویه درجه یا درجهتون د پازړو په خوځو دا لویه درجه د میراجو میراج کې د شړې سډېرا دا ولې رجالې अलैنه درجه او د پازړو په خوځو دا لویه درجه شړې مار ور کوي دا ول رجال علینا در مار ور کئی او امام احمید ذکر کئی دپار دسارو سړو خوزو دا لویا در جا لحیاتانا سڑی الله لا گر ور کری او خزلہ گرن دا ور کری او سڑیون نشت گره وی اوری دی اوز دوارا مقامک دی وی از دو خزرم که دی او تو موسیبت کی دی اوری ځکه مغغ یو شان برابر دی او ورسره دا ګیره پرې دی اوری دا خپل نه کوي ولل رجال علینا لعیاب د سرهولو یا درجه دا الله ورګره ور کړی دا او چې ایستل نه اوری سموذی بده ولل رجال علینا درجه لوی درجه الله ور کړی سړی په مغ خسته دا مخ خائصه ده مخ داک خون کئی مجیدات او چه نی داپس شه اینو او ری صد چه ده بس ازو خولائید نا پدشوند بانی سی او نا پمغید تب هوا چه دا سشه ده خواه خبر ده او ری ولی رجال علیه ندر کم از کمز فرق و ذاتا اجدانه چه تا خز و ایتا گره نزد سر خریمان بیا بزا که که مقابلهی کنه کلداش میشی خز و ایتا گره دا کنه نزد سر خریمان کاغی سر او خرو نسته مشادو بشی یا آوری کم از کم تا خود سوکا کنه دیز دنانونو پکای ده تریخوی کی خواندان تو و ایتا گره پرده ایتا گره نزد سر او نزد سر یا وځوال پریدو یو خبره ونه لري ځالي الی نه درجه د پاسه رو په خوځو دا لوی درجه والله هو عز وجل الله وې مالویا درجه ورکړو ګرمه دار کړو دل رکې الله زر طلاق رجید دو زل ده، طلاق رجید یو دو زل باس، پس اول دی پو خطر دیگی یا پری خودل دی پو خواب، او ننی حلال تازو دارا، چه داس واقعی داشینا چه داس ورکڑو آگی دارستشه، مگر دا چه دری دواروی یریگی، چه قیم بناساتی پلی دارلا خلعا، قوی یری ری، چه قایم نساتی بلیلالله ننشت ده گناه پا ده دوارو پاگشی که چه فیدیه اکڑو پا ده خلعا خلع اکڑو لیکن خلعی که سره ناشیز ده بداخلاکا واده کرده ده عدیش پی کورت نزی پوجرو که پا دیکی نده بدبخ ده ناشیز ده ده پا بل ساختا شوه ده خضای تنگا شوا نانجام که بیادای چه زمان مار مال را که زتا نو چې پرې غوړو او مارتن اخلي او پیسې تناخلي حرام کتیبا اخلي حرام کتی هاخذ انا شزلا خاون سید کور ترازی او خزار ومرورل سچل شي مرورل پلر کرے کرے اوس پلر دا نه وای چې کو روغ زړه دل ترازا بس زړه باندې دل ترازا دا پلر دل توي ډوړ ډېرلا ناري په خپل ورکړ ډوړ ډېرلا ناغا مور ده او سعده شو ده من کېږ نو بیا کور نه جوړې د نو چې مونږه تلاک راکه او ستا مارمونږ در کوو نو بس مار مایواغلي او تلاق د وورور کې اوس پهلی صورت کې مار را غست سی جایز دی ځکه سره نااش نه دښ د موره د شه ده به د ده فلا جنا بیم افتادت بیو دا دی پولی دالا نو زیاده مکوی پا دی چه زیاده او کرو دو دا کسان دوی دی ظالمانو باین شو اوس مغلزو که طلاق ور کرو سری خزی لارا درین طلاق مغلزو نو نده حلالا دا خزا دی سری لارا پس ده دینا تراغی تن کی حا کیو زائشی زوجن غیر خواون بل سارا بل خاون کلو ا رسول الله صلی الله علیه وسلم څررا اح چاغو قادبی سوبین لکه جامه پښانت دی نو بیا رسول الله صلی الله علیه مخک خاون ته واپس کیو یاو ان شي کړي سو پوری چې یمانه ده شوي یم اشاره نو تن کیا نه معنا وتی زوج معنا خاون ترغی چې یو ځای شي خاون بل څررا نبیا و بل خاونا مرشي یا بل خاون پختل خوغه طلاق ورکړو عیدت تیر شي نو مخه خاون تر ازين راتلی شي باقي هغه کرای باندې چریک نیسل هغه حرامه کتی دي هغه محفل باندې الله لعنت وریږي فاین طلاق ته طلاق ورکړو دویم سړی خجلारा نو نشله ګنا په دې دواو باندې چې دواړه په شي ګډو یو کې نو چې قائم بچا دي پلي دا الله دارې په لیداله دا دار ز پاره کوم چې بوویږي کله چې تاسو صلاح ورکړو خو ځلاره <تصفح> نو ورسېږي خپل نه ټوتد نثار کې غیلاره په مراجعه تو یا پریدارې لاره په خطرې کې یا رجوع کوي ايدت کې یا پریدي مې سارو یې غیلاره ته پاره زارل چې ځاتې کوي چا چې او کړدا کار نو زلمه مړی سای اتونو د الله په یاد کینې مته لا په تاسو باندې هغه چرالی کلو په تاسو باندې د کتاب نه د سنت نه نسیتږئ تاسو الله پرې سره وېریږئ الله نه پوشي الله په تاسو باندې په دلا ګور کلو نو اوس په چم کې با تبا چاټنه وادېږي زما قوم کې په دې علاقه کې نه نه نه نه دانروه دیور کې ساه ختم شو دی او کله زدار غورګنو خو زلاله په زوره سیدي خپل نه ټوت نو ممني کویا غیدارا جنیکاو کی خپل خوندان زره کله خوشاله شي خپل در منځ بو خاطر کی د نشاد کول شي په اليسره ارچاتا جویدتا اسونه ایمان لري په لا پرو زاخیرات د دا غورتا زلرا پاک رو پوی کی تاسو نه بوې گئی دولسم حکم دریزه ده پوی پوی مسله وی نو خزا خوند مثالاً بې مشورې په یو نه نن دې جوړه کې ما شوم ځکه دا نشکور کې پیدا شي او مې اندې په دې ور کې خپل اولاد کامل حوالې نه كاملاينه دو دوا دوکله پردي چې د دا چې جرا د وکړو چې پور کې په ور کول سريش مې اشته امام سه په کول باندې دونم کارو پر ثابتي کې صاحبین عقول باندې دو کالو وړي لیکن دلائل په لحاظ سره صاحبین قول کمزوري ګورینې د انتای قوی دي واعل مولودی له رزقنا وکسوته الن بالمعروف اپوپلار باندې خرچه د دغی جامه د دغی په ه طریقې سره اسمر به ماشوم ځی اپلار اپ باڅه کړی نه نه نه جامه خرچه به پور تراړي تکلیف نشور کول یو تنت مگر دا اوس برابر خاون ما دار نو نوکر دی واڑے نوکر نو بسا دی او که خاون غریب دے نو دنفقه العثار خرچ بو ور گئی زر نشا رسول مرتہ بولا دے سرا تکلیف مرزو بچ بچی بوم ساتھ او طرح با ڈوڑے بوم پیدا گئی دا بن گئی زر نشا رسول مرتہ بولا دے سرا ولا مولود اللہ او زرنش رسولة بلاد تا بلاد دا و سر بلاد توم زرن مرسو چه ما شمشی تواخلا زبا دیوتای لازم کانا اولی تل کور جارو از زبا رازم ننا ننا اخفل دا طاقت برابر کار بای لا تزار والدتن بی ولا دیا ولا مولودن بی ولا دی وعل الوارث مثل ذالك اب وارث بانده پشاند ده حکم ده خجرته او که اراده او کلو ده پای نو پرکولو سرد رزاد دوارو سرد مشوری پس نشت ده په پا ده دوارو مشوره او کلو پای نو جزاکو نو خیر ده او که اراده او کلو چې چه پای طلب که افلا اولادتا دائنه ساته نو خیر ده در ڈبی پای وار کوی خیر ده نشت ده گناه پا تازو خوش ده اذا سلمتمات ايتم بالمعروف کل استاز ورکړو هغه شي ستاس مقرړ کړو په هغه طریقې سره هغه تنخوا ورکړو او یېږیدل پوه شي یقین ان ان الله با شي ستاس کوي دلتون کې عيادت د متوفان ازوږه قانونو سم مرشو خاون مرشو خذا پادیشوا اوه که ځان جمهوریت تاسو نه پر دې نو درنگ دیتی رایی پفر نفسونو باندی سلور می آشتی اولاس روزی پده سلور می آشت عده عبیبا پلار مرده وی مال خوشبونی را خوشبونی را, را دریوز پرشوی وی لگو وی زگو را بوده زنانیم سا سکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمی آورده چی غم با کئی غم درې روزی از خواهن غم سلور می آشتی اولاس پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمی آردلو ارباعتا شوری واشرا پدی سلول میاشتی لس روزی که نوی جامعہ و چول دول زنگار کل نارواه اوز خاون پکور که باشپر آولی حاک سکاری چردزی دو روزی که اشپا باغا کور تی اشپا بلزای نارواه از زمانه جهالت کیوں کارای ده اسلام که سلول میاشتی لس روزی کلا چاغی ورسیلی اخپلو نیٹو تا نو نشت دکنا په پو بایل آشی چاغی اکڑو پا اخپل نفسو نو باندی بل معروف سد نکا نا شو بیا نکا کوي نو خیر دی او کل نو کئی خواهن خیر دی ایا بل معروفو سزین کئی جامعی آی بیا نو خیر دی عدد نپسو او الله پا آشی جتاز کوي دا خبردار سوال اسم حکم د ختبي چې کله عبادت کوي نو خت کوژدان نکاح کول نه شي ها اشاره کوي اجازه زمن کور کې داس پاک باندې ضرورت دي اشاره کوي اجازه د دې ګناه پتازو په لږ چې تاسو اشاره په دې سره تو کوژدانو خو یا په ټول په پرزونو کې په الله یقینا تاسو د ذکر کویايته لیکن وعده مو کویاي سره په پټه ها ګواه خبر اخ اراده مکوې د کوټه د نیکا ترغې چورې سګلیک خپل نیټې دا پوښی الله پوې کی پاشې چې تاسو په نوم سنو ګره وې یویږي د الله پوښی یعنه الله به كون کې مې ربا بردا